Finländska barn är tacksamma för all hjälp och alla varma tankar de får från svenska barn. Och så här låter det i Skolradion. Flickor och gossar i Sverige, vi era jämnåriga här i Finland räcker er handen och tackar er för gott kamratskap. Som ni vet har vi det bekymmersamt i Finland just nu. Våra pappor och bröder är på vakt, våra mammor och systrar gör allt. Det kan för att vårt första land ska vara starkt. Vi barn hjälper också till. Vi är glada att veta att också ni i Sverige hjälper oss med insamlingar och goda tankar. Fast vi barn ännu är små så är vårt, vårt handslag varmt. En gång blir också vi stora. Ni blir Sveriges folk och vi blir Finlands folk. Och då ska vårt handslag vara lika varmt.